Turism la Beit Shean. peste imperii destrămate, în Agora, în sinagogă, ne vălea vântul aducând cu el nisip. Ne amenința că ne va îngropa în miezul altor dune, ne smulgea pălăriile și ne uita în focul Orientului Mijlociu. Pe marginea râpelor, cu pălăriile recucerite, Porneam mai departe, printre sulițele astrului, ducând cu noi poeme.